أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وقالوا قلوبنا غُلَف بل الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون مقصد د سوره بقره بیان د څلورو مسلو ده اوله مسله اسبات د توحید دویمه مسله اسبات د رسالت دریمه مسله جهاد فی سبیل الله او څلورمه مسله انفاک فی سبیل الله سورۃ په څلور برخو کې تقسیم ده اوله برخه صلی آیاتونه ده په دې سلو آیاتونو کې اوله مسله چې اسبات د توحید ده د بیانېږي دویما برخه یوصل یو نوال یوصل یو نوال یو سر شپګه ويا پوری دا پدې کې دویما مساله ازباد در رسالت بیانيږي او درېما مساله درېما برخه یوصلو یو نواله 253 204 پوری دا پدې کې درېما مساله جهاد فی سبیل الله برخه 245 27 اخره پوری پدې کې صلی الله رامه مساله انفاک فی سبیل الله بیانيږي ایسا چې سل آیاتونه دا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب چې دی شل تونونه دی په دی شلو تونو کې بیایان درې و ډلو هغه درې ډی چې په صورت دفاتحه کې مختلفثر بیان شوي وي اول پ تونو کې د مومنانو دو تونو کې د مونکرینو نه تونو کې د منافکانو د دوی صفات وکم د دنیا وکم آخرت. ده ده ده او کم د داخلت چلورو تونو کې دو میثالو دور دپره د مونکرینو او دبو دپاره د منافکانو آیت نمبر یو نه تر آیت نمبر نه حدر آیت نمبر یو یو وشنہ آیت نمبر نه ورشه پر دا دویم باب ده پر دویم باب کې عام خطاب د ټول انسانانو ته چې ایوهناس و عبدو ربکم اغ اصل مسله چې توحید ده د دې سی مسله شروع کی چې ایوهناس و عبدو ربکم او خلکو عبادت کی یومن خپل رب بلوسره مشرک وای اے زیاتره بدل تر مخه شته ځه ډکه خپل رب سره بل سوک مشرک وای په عبادت کې قدیمانی بینذ دلایل عقلیه او سمره دلایل ورما این تفریق کړه چې فلا تجعلوا لله اندادا انتون تعلمون آیت نمبر درویش کې څلور خبره و یو اثبات د رسالت دویمه خبره صداقت د دل قران دریمه خبره دلیل وحی څلورمه خبره مطالبه دلیل آیت نمبر درویشتم کې زجر وتخویف منکرینو ته د دا دعوی چخپل داوا باندې دلیل نشي راوړې او دغه مدالله د عوام آیت نمبر 26 ختم کې کامل بشارت هغه چاته چاغوی د غداوه اومني او د دې تقاضي پورا کی آیت نمبر 26 ختم کې د اف اعتراض و دا داتنګ کتاب د دا چواړه واړه کتابونه واړه واړه مثالونو په کې بیان کی, کی جواب چې دا مثال د پاره د پوي وی مثال تعلق د ذات سره نوي چې غټ ذات به پینی غټ مثال بیانې او وړو کې ذات به وړو کې مثال بیان د مثال تاروخ او ذات سره نشته بلکې د مثال تعلق د پوي سره ده آیت نمبر 28 نبا نام اربع اغه څلور نعمتونه شروع کړه چې تاسو ولې د توحید نه انکار کوی هلال کې دغه څلور نعمتونه مدرمانی کړې دي یو نعمت نش نشنه مښتکړي نو کیف تکفورون بالله دویم نعمت چې زمکه ټول منافی مستاوز دپاره پیدا کړې دي او دغه ټول نعمتونه سره د کیف تکفورون دغه آیت نمبر 28 اولنه سر دغه ټول نعمتونه سره لګیږي یند دې عنوان لاندې بدغه سلوور وړونه متونه بیانېږي چې نشه مشتکړه نو کیف تکفورون بالله ولې د توحید نه انکار کئ دویم نعمت چې زمو کې ټوله منافی مستاوز د پره پیدا کړې دي نو کیف تکفورون بالله ولې انکار کوی د الله دیوالینا دا رنګې سلورم نعمت دریم نعمت تاسو بابا مې معارض کړي فرښتوبان دي نو کیف تکفورون بالله ولې انکار کئ د الله دیوالینا توحید نه او سلورم نعمت چستا سبابا نه لغزش او خطا شوی و نو چې د اغه هغه مرتفاع کړه نو کیف تک پورونه بالله ولینکار کوي نه آیت نمبر 3 ترش کې به ترغیب او قران له نه درش کې تخویف ومنکرین د آیت نمبر 4 خنه شپګ نه وي پوري دا دویم دریم خطاب شروع شو دریم باب شروع شو وی دریم باب کې خاص خطاب د بنی اسرائیل ته چې د نور خلق کډ د او بودوره بکم مثلا منی او کنی منی تاسو باید دا مساله او منی ځکه تاسو ته کتابونه راغلی په تاسو نعمتونه کړی دي بیساره تاسو باندې مې تاسو ته په پیغمبران را لګلی کتابونه را لګلی تاسو ته بیان شوې دي تاسو د دې مسلې سره اشناي تاسو ول انکار کوو دي مسلې نه تاسو خو باید اول دا وبني دا کتاب دا پیغمبر د توحید مسله تاسو ول انکار کو په بابت باندې د دریم خطاب د ټول او په دی ک شپق خطاد کوې بنی سری لوته خو اوله رورکوت شپق اتونه دي دا به طورې تمید ده په تمید کې آ... تمید کې پلییتانې د یهودو بیانیږې چېسل کې د یودیت اصول ګزی دلیدي او درې خصېفتونه د مومنانو بیاې چېسل کې د حقانیت اصول ګرض دلی دي درې پلیان د یودو چې یو تعریف دویم کمان د حق حق پ ټول دریم تر کې عمل خپل عمل نه کول دله په کتاب باندې او دري خسيفات د مؤمنانو صبر صلات ایمان بالآخرت د د حقانيت اصول دي او د بعد آيات نمبر 8 ول آيات نمبر 12 پته پوری د اول خطاب شروع کی اول خطاب کې اول خطاب کې اتنه دي او دوه نعمتونه دي یو نعمت نجات من فرعون چې نجات نم خلاص کړي د آیات د نعمت دویم نعمت عفا دویم نعمت من الغرق غرقیدونه می بچکړی نو دغه نعمت را얏 غي او د انکار مکو توحید نه دی کتابنا دریم نعمت اعطاء الكتاب تاسو مم دغه شان کتاب درکړو هاي دغه مسلې وی دغه مسلا او من توحید چلورم نعمت عفوال قتل من بعد الممات شپغم نعمت تزلل الغمام او نعمت انزال المنن وسلو او اتم نعمت انفجار العيون من الحجر دونک متونه دو عذابونه یو عذاب چې نزول العذاب من السما او دویم عذاب ذلت او حوان به سبب الكفران دا دو عذابونه شو او اخره کې آیت نمبر 12 په ته کې تته ما وب ترغيب ینه دا خطاب اخلاص کول د غولنه مکمل کو په ترغيب سره صحیح ایمان تا چې صحیح ایمان راوړل د ژوند نه چای کی اقرانو بیل لسانم وی او تصدیقم بالقلبم وی په با آیت نمبر 3 پیټانه تر آیت نمبر دو یا پوره دغه دویم خطاب په دویم خطاب کې درې پلیټیانه د پخوانو يهودو بیان شو. شوی او څلور پلیټیانه د موجوده يهودو بیان شو د پخوانو يهودو درې پلیټیانه یو نقض الیهود وعده ما تاوله الله سره وعده کوله ما تاوله خپل منځ کې خو کار کوو خپل منځ کې خو به خامہ خامہ او دویم پلیتی حیالف ازم هل بکر یحیل فی احکام الله جسم ویلشی چلوال کو دالاپ حکمونو کہ دالاپ ان الله بچو ک مرتو کو نای کی بچ چدوی بخو خنا ون او کی او درم حکم قتل النفس واتهام البريء یو نسب یو به اوکڑو او دا یو پلیتی ودا دوی د بخانو يهودو د موسا عليه السلام زمانيو د غينه بات کوم يهودي بیا د موجوده يهودو يني د نبي عليه السلام زماني يهود ياوس کوم يهودي د دوی سرور پلیتيانه دي یو تحریف دویم منافقت دریم تقلید د اراو د مشران او تلورم مخصصين لنفسهم بالجنه زان جنته کدارن ګرځول او اخره ک تتيما بت تخويف او ایت نمبر 2 اتیا کی او آيات نمبر 2 اتیا کی تتیما بال بشارت ایت نمبر دره اتیا نه تر ایت نمبر شپغاتیا پر درم خطاب پر درم خطاب کی دو خبروی یو انکار ہم من الاوامر انکار د دوی د اوامر نه چ دا کارونه بکوی نو غین انکار کو انغه کارونه نه کول او من نواحی دویم خبر دا وا چ ایتیاهم راتل د دوی غ کارونو ته چا الله د هغې نه منکړی وو الله ورتهوي چې د کارونو به نه کوي دوی کول ولا سیټم ی چې کومشي نه من شو وو غې نه او چې کوم شو نه د کول حکم شوی هغې کول نه. بني دریم خطاب کې دا خبره او اخره کې شپګتیا کې تاتیمو به زجر یعنی دا خطاب خلاص کو مکمل کو تتما مطلب مکمل اول خلاص اول په سر. زجر سره زجر ورکو چې تاسو دنیا د وجنه د الله کتاب نه یا دا نیم منئ نیم نه منځه دنیا د وجنه دنیا ته خخ کاری دنیا ته غورخ کاری د آخرت نه ننلی سبق کې دما چې کوم دوایتونه وو په دې دوایتونو کې آیت نمبر واټه او دواټه او واټه وټاته په دې دوایتونو کې ظالورم خطاب ده په دې ظالورم خطاب کې دا دا بياني چې انکار هم من انبيای سابقين یا من الانبيای سابقين د دوی انکار د پخوانو انبياونا دا بل پليتی ذکر کوي د دوی بل غند منغو تاسو ته بل خباثت منغو تاسو ته بياني چې دوی به صرف دانا چې صرف اوامر نه مندل يا صرف د نواحي نزان ساتلو یای نور د مخک جکم غندونه پاته شو بیان شو نقض الوعود هیل فزبل بکر اوقات النفس اتهام البري تحریف منافقت تقلید اراو د مشرانو مخصوصین انفسهم بالجنه دغه پلیتیانه کوم بیان شوې نو صرف دا ندی بلکې غټه پلیتی دام و چې د پخوانو پیغمبرانو نه انکارم هم کوو بزرګونه پیغمبران مور تعالی ګل دي ټول نه انکار کړي و جری دي دروغجن کړي دي انکار تنه کړي دي نه دي منلي دا یو غټه پلیتی وبدي خطاب کې الله بیانې ولقد اتینا موسل کتاب او په تاقیق سره ورکه موږ موسی عليه السلام ته کتاب کامل کې ال کتاب کامل کتاب الف لام د کمال دی کامل کتاب موږ ورکه پوتی شمنه کاملو په ایمانياتو کې کاملو د تورات بارے کې برازي چوهدل لناس هدايت هدایتو بارے د خلکو زکه الله کتاب او د ژوند د آرام د ام امن اوسول پهېبانند شووو قوانین پهېبانند شووو مځکه کامل کتاب وقد آت نه موسل کتابه او په تاقی سره ورکړی مونږه ممسال سلام ته کتاب و, من بعده و کف نه من بعدې برسولف نه کف وورپسې کول پر لپسې نو شو و کف نه او ورپې کړی مونږه بن من بعد پس د موثال اسلام نه. د رسول نور پیغمبران ینه صرف موسی علی السلام نه بلکې موسی علی السلام پسی پر لا پسی پیغمبران دیګل 14 زره پیغمبران تقریبا تریسال علی السلام پوره د موسی علی السلام, السلام, السلام او تریسال علی السلام دوی دوي کې 14 زره ابراهيم علی السلام په اولاد کې زره پیغمبران الله د بنی سريل تعالی را لګل دي او بیا د موسی علی السلام نه خو بیا د ابراهيم نه بعدم ثمودا پیغمبران نه راتلل او د موسی علی السلام نه بعد خلاله پیغمبرانو سلسله بيخي بنده کړې نه ده پرله پسې پیغمبران را لګل همدې زمانه بنو واچي کې پیغمبر نو د دوی مناتونه غټ نعمت کړو چې د دې زمانه پکې نه واچي پیغمبر بنو همدې څه هر زمانه کې یو پیغمبر موجودو چاغه وته د الله کتاب چې تورات او غټم کې هغه به وته بیانولو یا چې کل انجیل راغو انجیل خو زه خير موسی عيسى عليه السلام داغه بعد د ابله درغه پیغمبر نبی اسلام داغه پسې راغله شپکسه وکاله بعد نو کفینا او ورپسې کړه او مونګه او ورپسې کړه مونګه ممبا د هی فضل موسی علی سلامنا برسول نور پیغمبران واتینا او ورکړه او مونګه ایساب دلمری ایساب مریم ایسه علی سلام ته چې زوید مریمو بالبیانات ورکړه او مونګه واضحه د لایل د توحید ایسه السلام تمغه واضح واضحه دلایل ورکړو چې غینه توحید ثابت ان ثابت کړلو پاغي کې د الله معجزې بیانیدلې او د مخلوق عاجزي بیانیدله لکه عیسی السلام بارک راضی چې هغه تعالی په سورہ ال عمران کې ان شاء الله او په سوره دره بشي چې عیسی السلام تعالی دغه دلایل ورکړو چې د خټې نه به یو مارغه جوړ کول مارغه شکل او هغه کې به پکوالو امر هغه بو شو، شو الوتوب بیا دا رنګ اسلام مړی جوندي کول عیسی علی السلام به تخېټه کې چې بچا خړلې او هغه به معلومو چې تا دا خړلې تا دا خړلې د مادر مادر زاد رون هغه به جوړو مادر زاد برګي مرض ول هغه به جوړول دا ټول موجزی وی چاله ورته ور کړو دېته پر ور کړو چې دا ثابت شې دا پیغمبر ده امر علی گله او دا چکو مسله کوي هغه مسله حق مسله ده چې هغه مسله و مذکر علوی وا تعین ورکړم موږ ایصحاب نمبر یما ایصال السلام ته ژوند مریم بی بیو البینات واضیحه درایل توحید واییدناه او مزبوط کړم موږ د ایصال السلام بیروحل ال... بیروحل قدوس په جبرل امین سره په دې ځکه د ایصال السلام تخصیص وکوم د موسی السلام په سی زکه د موسی السلام په سی خډیر پیغمبران راغلی دي اغه نور پیغمبران یاد نکړه صرف بعد دومره وی توقفینه نام هی به رسول چې داغه نه بعد م نور ډیر پیغمبران را لګی دي لیکن د عیسی السلام تخصیص وکړو عیسی السلام ورپسې بیان کړو چاغلې م دلال ورکړو او هغه م مضبوط کړو دا ولی په دو وجو باندې بلکې په درې وجو باندې درې وجدي چې عیسی السلام دلته تخصیص کړو ان خاص کړو د نور پیغمبرانو نه یو وجدا چې د عیسی چې د عیسی السلام باره کې په درې باندې غدری وجدادې چې د ایصال اسلام بارا بارا کې هر زمانه کې د غدری قسم عقایدو د ایصال اسلام د تګنا درا تګنا ورسته هر زمانه کې د غدری قسم نظریې د ایصال اسلام بارا کې وی او ترننه پوری دی یو نظریه یعنی یو وجداوه چې ایصال اسلام باز خلکو پیغمبر نه منلو ولدي زیناب وتوي چې دا نووز بل نووز بل الله دی نکل کفر کفر نباشد چې دا د زنا پیداوار ده نووذ بالله د مور زنا کړې ده ځکه پلار خوی نو هغه معجزتا پیدا شوی نو یو ډل هغه واچ غوي عيسه علی السلام به پیغمبر نه مني بلکې الټا ورته نور قسم ختابات کوي لکه او چې ماوي دا يهودو دا غځماني يهودو به دا خبره کوله بلکندی سبب غالبا باز یهود شتد سی چاغوی عیسی علی السلام بیخي پیغمبر منینا یو ډول داو یو د دا تخصیص داده دا. بل وجه د دا تخصیص داده دا چې دویم ډول هغه دا یني دویم نظریه د عیسی علی السلام چاغوی عیسی علی خدای ته پتر سوالې ته د اولویت د خدای ته درجه ورکړي چې دا غني د خدای زوی دي یا دا بدی کې مینا ته نظر یی دی فرکی دی پکې چې څوک وې دا خدای زويده نه وذ بالله څوک وې نه دا خدای په شکل کې خپل خدای دی ایسه اسلام په شکل کې خپل خدای دی خدای دی ایسه اسلام شکل کې دنیا ته راغله او نور یا کې د پاکستان مختلفه دا دویمه نظریه و د ایسه اسلام بارکه چې ګنې دا خدای زويده یا د کی خدای توپ دی یاند څر د خپل تو صفات دي او درېمه نظریه د عیسی السلام بارکه داوه چې دا خدا نظر خپل په عیسیانو کې په زمانه کې هغه اولو عیسیانو کې چې د عیسی السلام ملګریو په و کې دا نظریه و چې نه دا پیغمبر دی د یو انسان دی عاجز یو پیغمبر دی او مونږ ته د پیغام را رسې دی دا صحیح نظریه و او دا نظریه د نن د مسلمانم دا قرانم دهغه نظری د دغه نظریه تایید کړه چې او د پیغمبر ده او دغه نظریه د عیسی علی السلام د ملګروه حواریین چې وتویل کی قرآن وت حواریین ویل دي خلک خسته خلک خسته خلک په دیدوار چې د حق سره ولاړو د عیسی علی السلام سره ولاړو په دغه یم د کی دوا چې د الله پیغمبر ده او د مطلق حق مسله بیانې د الله کتاب بیانې به بی چې علی السلام وغوښته اسمان لجوندې الهو خجو نبه دا غنه بعد هغه ملګری چې و هغه منظمه کرا تنګ شو او بیا څوک مډش وو څوک لاړه و تل غرون طرف ته الته داله دین بیانول شروع کړو وښه نو بیا هغه مډش وو نبه بعد کوم خلک چې پیدا شي ویدونه غوي کې غلت غلت او غلت غلت تاکیدي پیدا شوي نو په دې وجه باندې عیسی السلام چې دغه خبره د دوو خبرو رد کړي دغه د دوه نظریو رد کوي په دې آیت کې په دې جمله کې او غيوه نظریه چا وی او چې د الله پیغمبر دې دغه تایید کوي وزغورې وا تعینای سبنمر یما او ورکړم غي سال اسلام زوی د مریم بی بی تا رد وکړو په غوول نظریه چې دغنی دا نعوذ بالله ول د زنا ده رد وکړو چې نا اغه د مریم بی بی زوی ده ما پیدا کړي ده دا غینا بې مخ کی تفصیل شوی دی خو تدایت صرف اشاره وکړه د ابن مریم ابن مریمو ذکر اوري بار بار چې د يهودو دا خبر ما رد کوي چې دا ولد زنا نه دی د مریم بیبي بی زوې ده او ما پیدا کړی دا غي دا د بدن نه نو دا دا اولي نظر یې شو واه تینا ایبن المریم البينات واضحه دلل توحید دا غویمه نظری، در نظریه درېما نظریه ده دا مننی چې د پیغمبر دی د الله کتاب بیا د الله دی بیا د هغې تید کوي د البات چګه غوی الباتمه طلب د لایل د لایل چوکیان پیغمبر بیاوي که نه د لایل چې د الله طرف نهته کتاب ورکل شو وي یا د الله د خوانه چې تنبوت ورکل شووي د لا لغه بیاې د دی غ زمونږه کده چکم د نه زده چکم د پیغمبر او انسانو هغ تعید شو او درمه نظریات چې د خدای توپ تر سوالو نو په غیرت کې د مخکې جمله کې وایي نامو نو بیروهل قدوس او مضبوط کړي او موږ دلړه په جبرئیل امین سره دا الہ نو دا دګي د خدای توپ صفات نو ما مضبوط کړي ولا که دا د خدای توپ صفات دلرلې عیسا علی سلام دی په خپل مضبوط وي ما مضبوط کړي څه مطلب د الہ زما د خدای توپ صفات زما دي دا زما انسان دی د عاجزو چ بلې مضبوطی خواجی ځکنه خوده بلڅوک مضبوطه وې شي نه خوده خو چلا ضرورت نه لري چې بلڅوکي مضبوط کیږي وسود لري ګو مضبوطی کی کدا ټول دنیا د خوده منکر شي حدیث کراځي کدا ټول دنیا د خوده خلاب شروع کی نو هم خوده په بادشاہي او د خوده په صفاتو او د خوده په قدرتونو کې زره بر کمین راځي او کدا غوند دنیا د خوده منون کی شي ټول مسلمانان شینو بیا د په صفاتو او د په قدرتونو کې کمین نه راځي دا خد انسان گټو تاوان دی چونکی اومانی نو گټبو او کی ځان لا کڅوک تہ انکار تہ نو کی ځان لا بتاوانو کی الله لا خو تاوان نشته انسان تاوانو گټا ده همدا غرنګی عیسی علیہ السلام الله مضبوط کړي مطلب د دتی شو عاجزو د د پاسه دسیو ذات ده چا اغا عاجز نه ده اغا الہ دا الہ نه ده عیسی علیہ بلکې دا یو انسان ده او عاجز ده واته نه اي سب نمره مریم او وړی مونږه ای سالال اسلام جوی مریم مرییم ته ال البناې و هد لا د تو ه د ویت نا او مبوط کړی ی مونږه دله د ب رو کودوس په جبری لاامین سره دل ته چې دا, دا جببرل اسلام ته روح القدس ولی و دا پول دا ټوله خبران سر کوشوش کوي چې ل کوئ د آیتونو وضاحت تونو وظحت د تشرې ده کودوس جیبرل اسلام نومي راړو رو رول کودوس دا ولی دغه ګوره دوه قسمه روحو ندي دا ولي کې ځان سره دوه قسمه روحو ندي یوته ولیکیږي روح الابدان روح الابدان ابدان د بدن جمع دا ان د بدنونو روح یوته ولیکیږي روح الابدان د بدنونو روح چې د روح سره بدن تازه وي کمیرو سره چې بدن ژوند دی وی تازه وی اغه تا ویل کیږي روح الابدان لکه ازم بدن کی چې کوم روح دا دی روح ویل کیږي روح الابدان کدا روح نووز اوزی د بدن نووزی نوغه بدن بیا تشيره هیڅ هم نه ده بدن بیا پروتې مردار شي بوینه کوي خار و سره خار شي اولی شي ختم شي او دا روح چې پکې وی نو ک پکټ معنی پروت وی. که صرف سا کیوی د روح پکې وی نور خو زيدې نشي سترګي کار نه کوي غوګونه کار نه کوي لاسونه کار نه کوي کار نه کوي کومه کی لیکن د روح چې پکې وی کنه د تازي بوئ نه کوي که په سل کال جوان... اندغه س ژوند اندغه س ژوند دی وی بوئ نه کوي ختمي ګنا ولیکی ګنا کوشش و دا رنګي آ... بس ختمي ګنا خورکی ګنا ودې د ولیکی ګي روح الابدان دویم کیس مروده روح الارواح ارواح دروونو جمع ده روح الارواح دروونو روح, روح. یی دسی یو روح شته چې زمونږ په دې بدن کې چې کوم روح نه دی دا روح نه په روح باندې ژوند دی ته زمونږ بدنونو کې څومره روح, روح نه دی نه دی ټول یو روح ده چپاغي سره زمون دا ټول روحونه ژوندې کیږي کی، او چاغه نوي زمون دا ټول روحونه مرداريږي بوی کوي بیا زمون روح کاغه روح نوي لکه څنګه چې بدن کې روح نوي کنه په بدن بیا ختميږي مرداريږي بوي کوي دا نه کې په روح کې روح نوي چاغه روح الارواح چې وتویل کیږي واغه روح چې کوم داغه مرداري بیا هغه روح بیا په نوم روح دنو هغه بیا ختميږي پوښې او اغه روح الاروا چې چې ده قران آغا روح الاروا قران ده د الله کتاب ده هر زمانه کې د الله کتاب اغه روح الاروا ده چې دا کتاب نوي په یو روح کې نو اغه روح جونده مړ ده نن وګورې کونکو خلک چې په قران نه پويږي یاره دا, دا, دا, دا, دا د و زیرونه مړ شو غونې دي من سره په ګپ کې کله چې ګپ لګو خپل من ک چې د حالات معیکه سړی ت سره کوي و یاره داسې زمانه ده چې دا روغونه بیخي مړ دي ظیرونه بخي مړی دي ببیخي په کې انصاف شته من دا ولې دا روغونه ول مړ دي چې د الله کتاب من ک شته د الله کتاب تهویل کېږي روغ وا کاغ هر زمانه کې هر کتابو تورات نه نیولی بلكي تورات نه مخک نور صحیفه تیری شوې دي فق قرآن نه ذکر کړي خصوصا صرف د نوې لري اسو فی ابراهیم و اسو فی موسی ابراهیم و موسی اخیری سوراتونو کې صورت دی صحیفې د ابراهیم علی السلام او موسی علی السلام دغه اشاره شوې ده د نوح علی السلام طرف ته د نور پیغمبرانو طرف ته چې اغوي ته ما یو اغویر کړي وو یو صحیفه می ورکړي وا خدا غوځي کنو مې ذکر هر کتاب هر زمانه کې چي شوي روح الارواح وي روحو روح روح روحو د روحونو رو رو روح وي ښا کله چې دغه روح نوي دغه روح نه ټول مړ دي اگر روحونه بیا خردس کې کوي بوي کوي دا غینه د جهالت بوی روزي دا غینه د بے زمیره بوي روزي به ایمانې بوي روزي دا غینه بیا مختلف بوی نه روزي وښوي د جبرئیل امین ته ول روح القدس وي اصل خبره دا ووس دله چې جبرئیل امین ته روح القدس زکو وي یداد هغه روح را وڑون کیدې چې هغه روح دروهن او ارواح ده ارواح ده ینی داد قرآن را وڑون کیدې او په کتابون هم در وڑی پیغمبرانو ته هم د الله د الله نه کتاب غستو کلام به غستو پیغمبرانو ته بسپارلو د الله وایي چې دا هغه بم درا غستاوه پیغمبرانو ته ورکول او دا رینه اخیری کتاب کامل کتاب پورا چې پټولو مانه مهر لگاوله پټولو کتابونه مانه هغه قرآن دا. ینه د پدی قران سره ټول کتابونه مکمل شويو کسم دسیو چې دا قران چې ده دا یو اډیشن ده موږ ویو کنه کتاب دا ویدا نیو اډیشن ده دا دوه اډیشن درې اډیشن ده دا تورات نه مخاني صحیفه برات لري اتل اتل اتل قران دا غي اخیری اډیشن ده وس قران د پاسه بل کتاب نشته چرابشي نو د جبرئیل علی السلام با هغه روح چې هغه د ټول روحونو یې کتابونه ته یا دومه خاتمه دا داغي مہرده اغه د جبر لامین راوړې ده زکه ورته ویل روح پاکه روح القدس مطلب پر پاکه روح زکه وته پاکه روح ویل چې د اغه روح راوړې دنیا ته ځای د روحونو د سبب سو پنز پنز پنز دی لکه تاسو صورت شورا وګورې پینځه پینځوشتماصی پاړه کې دا خپل قران ورته ویلي دي خان کې سوره الشورا ایت نمبر 25 اخر سورہ اخری ایتون دی سوره, سورة الشورا پیغمبر پاس ایت دین یہ ایت پاس واکذالک او امدارنگ او ہینا وہی کڑی منگا وہی اوکڑا منگا الیکا تا, تا پیغمبرہ وروح هم مین امرینا روح, روح قران ته روح وي وکذالک او د غرانګي او هینا و هي وکړه مونږه تا کتا پیغمبر اتي شه و هي د روح و هي موکړه یعنی د قران و هي من مین امرینا د خپل طرف نه ما کونته تدری د قران چې شه وکړه د روح چې شه وکړه ما کونته تدری نوې پیغمبرا چې پوي دي چې مل کتابو سره کتاب پدې خو چې کتاب تشه پیغمبر اسلام خو دومره دومره خو نو چې پدې نه چې دا کتاب څه ته ویل کېږي پدې غو پویدو دلته مل کتاب ونمراد سره بیان د کتاب و ما كنت تدري نه پوی دې ته پیغمبر چې مل کتابو سره بیان د کتاب ولل ایمان په ایمانم پویدو پیغمبر پیغمبر اسلام کې دا نه چې ایمان نو ایمان پکیو خو په ایمان په بیان نه ځز څنګه د خلک د جهالت نه روباسم څنګه بیان کوم د خلکو ته چلوې اختکاله پوری پیغمبران تم پریتریکانه پویدو ځز څنګه د خلکو ته اوس د جهالت بیان کوم چې د جهالت ده د تاسو چې کوي ولل ایمان او سده بیان د ایمان ته پدینه پویدي مدا <تصفح> قران مته راولې غلو پر دوړو خبره مې پوی کړې چې څراکم بایته د جهالت خلاب بیانو کې پدې مې پوی کړې او پدې مې پوی کړل د کتاب وې چې شله د څنګه کې خلکو ته ولیکن زکه په دې کې الله تعالی کتاب کې چې په دې طریقه معنی بیان وکړي په دې طریقه معنی بیان لیکن اوګه زوله مونږه د روح دې دا قران نورن رانا نهدي به من نشا الاره خيومګه په دې سره چاله چيو وړو مینه بعد نه خپل بندگان نه هر چاله نه ورکو دا قران مونږ هر چاله نه ورکو ولوي هغه چاله ورکوم چې هغه کې هغه څوک دې قران تراولم هغه چاله د قران پوي ورکوم چداغه چې ازما خو خوې څه مطلب ده اني الله هر له قران نور کوي بلکې خپل چونو شو بندګان له ور کوي نیت لګوري الله چې د چا سره کم نیت ده د خپل اصلاح غواړي کنه غواړي دو قسم خلکو ته الله قران ور کوي دوی کې سره یو هغه خلک چې هغه یو د پاره د رحمت سبب ګرځي او بل د پاره د غضب سبب ګرځي یو کیسه ما خلکو چې هغه غواړي چې زه د حق نه خبر شم زره دا الله صفات نه خبر شم دا الله د حق نه خبر شم د پیغمبرانو د حق نه خبر شم نورو حقایق چې کندي غنه خبر شم اخرت د حقایق نه خبر شم جهالت نه روزمه دا غره خلق د الله قران ور غره خلق حالات معلومی کنه د الله داوی پژنو کې ناشته هغه خلق راولي قران ته ته کیني په قران باندې په مثال پوשי دوی د لپاره د قران وګرځي کی سبب د رحمت اویو کیسه خلک هغه دي چې هغه د لپاره قران ته کینی یو کیسه خلک هغه دي یو کیسه خلک هغه دي چې هغه قران د په دینیت نکینی دی جزر یې سلا شمه قوران ته په دینیت نکینی چې زړه یې اصلاح شم اواز م سید نه نو یو قسم خلک هغه دي چې هغه په دینیت نکینی قران ته چې زما اصلاح دی وشي په دینیت نکینی چې زړه د حقایقو نه خبر شم بلکې کینی بس چا په زور راوستي د کیناستو یو څور چې بکینی دا نتی نیو چیردا لاله کتاب داله کی دغه مامنه فرض ده زه خو باید د 11 م دیره پر باید دا مامنه توغ زور ونه کی انشاء الله توران ته کیناله توران ته کیننه باید په خپل داسو ځان سره پیدا کوم چیزه قران ته کینم زه د 11 کم کژمي غواړي کني غواړي او که اخر اسنی باید واخو توبه اسما او کینم د مامنه فرض ده مامنه لازم ده چیزه د 11 کم دغه زما د روح د ژوند اسباب دي زه مارو په دې ژوند کېږي بل چې زیاتره خلک بچي با په ځان سره کېنوم په کل کوله په ځان سره کېنوم اغه لپاره به یو خیر سبب ګرځي جهالت نه مربوطي حقایق نه خبر شي رحمت به شي ورته د دې لپاره خو زهور نه چې تا چا زور وکي خپل باید وکي نه نو باج خپل نه کوي چا سره کاستو کوي نه یا چا سره چا په زور کې نه ولي دا چې سبب د غضب ګرځي اغه راشي قران الله کې نه تورځ قران الله په دې چې د قران زماده ضرور دي لیکن بیا چې دا هغه قرآن نه کټشي کومه د باندې فری دی خوښ نه هغه لپاره دا, دا سبب د غضب شي بیا سره غوړی قرآن ته قرآن ته نشی راتله وړی کیږي کی چې قرآن زده کې قرآن نشی زده کوله کی. وړی کیږي کی چې قرآن ميزان پوي کم خدا نشی پوي ولې به دنیا کارونه دومره باندې بندار شي چې بیا وته وخت نه ملاویږي نو ولکن جلناهو لیکن هغه زو مونږ هغه زو له مونږ دا قرآن نورن رانا نهدی به لار خیو موږ په کتاب سره هغه چاله چې غواړو موږ د عبادت نظم د بندگانونه هر چاله نه خیو د دا لارې دارنګه صورتې افاتیر وګورئ صورتې نه حل وګورئ تور له سم سپاره صورتې نه حل صورت آیت نمبر 2م شروع آیتونو وګورئ دام تقریبا شپږم وروکو نه شروع کی توړلسامي سيپاري شپږم وروکونه شروع کی آيت نمبر 2 وګورئ التم الله روح له قران ته روح ویلې دي ينزل الملائكه رالي گله فرښت ملائكه يو فرښت خيخه ينزل الملائكه رالي گله بر روحي پدي قران سره من امرې د هو کوم خپل نه یم زما په حکم زما زما په حکم ال اراضي علامه یشاو په غچما چې خو خشي منې بادې زمګ د بندگانو نه دلته و وحی ته دلته من اباده نه مراد پیغمبران دي چالو غړمه اغه و وحی زما فریق ته ورشي وغته و وحی نو دلته ته روح ویل ده اصل خبره ده نو ذکره وترو ویلدا چې دا, دا الله کتاب دی د دې زمانہ کې نور, نور کتابونه غونښتہ قران دی زه کومه قران یادو بار بار د دې زمانہ کې قران د روح الارواح دی د ټول روحونو روحدا ټول روحونو د ژوند جون، د ژوند کیدو سبب قران دی که قران نوي اغه روح بدن کې به بدن بروغي لیکن روپمړی پدی وجه من الله روح القدس تا جبريل امين تر ال قدس کووي ته دا هغه کتاب راوړی چې هغه روح الارواح ده ويدناو به روح القدس مضبوط کړو منګه دا عيسى عليه په جبريل سره جبريل امين به سره هغه سب كلما هرکه اوس هغه خبره خبر راوړي هغه د يهودو ته خبر راوړي افا كلما اے هر کلا چې جا کوم راغلی تاسو ته رسولنا یو پیغمبر به ما پاغه مساله باندې هغه مسالیت تاسو ته بیان کړي یا به ما پاغه صفات وباندي لا تهوا انفسکم لا تهوا انفسکما چې نه پسند کړي نخوخی انفسکم تاسو جوړونه استکبارتما تاسو ځان غټو غنړو دا غنه انکارم کوو ایرازم کوو پدې چې ګوره دا تهوا لا تهوا انفسکم دا تهوا چې لري دو بابونه ده یو باب حوا يهوي نو کله چې دا حوا يهوي نشي نو معنا ورکي غرزیدل لکه صورت حج آيت نمبر یو دర్శ کې براشي حوا يهوي په معنا د غرزیدلو په لسمتبارک ا سورته حج نو وګورځم آيت نمبر یو دర్శ خوفاله ش د غرنګې یعنی خونفا حنی ل کېږي یو لاره پرخل په او ب لاره نیول چې مطلب خونفا بیان کوون کې توهید او د شرق ی توهید لا روالی او د ش لاره پر دی للله د پاه الله غیرره مشید کې په داسې حال کې چې تاسو شرک اون کې د الله سره ایستدار جوړون کې د الله سره او مې یشرک بالله او چا چې شرک کو د الله سره فک انما نو ګویا کې خر من سمای را د اسمان نه یی انسان خل اشرف المخلوقات پیدا کړي او کنه احسن التقويم او به بهترین جوړ کړي الله پیدا کړي دغه د بهترین جوړنه او دغه د اشرف المخلوقیت نه د انسان په کلر غورځيږي هغه ټایم کې چې الله سره شرکو دا غ اشرف المشرق بیا اشرف المخلوقات بته نه شو دا انسان دا به زناور نم زناور نم الله لاند کړي پوه شو بلکې زناور تددن الله خبل لری په قران کې فقانا ما خر من السما نو ګویا کې دا راپری وته د برنه د اسمانه فت... فتح فتخفهو الطيرو فتخفهو الطيرو بسمی بسمی کې د لار مارغان بیمارغان څوک دی مارغان هغه ناکر پیران اغناکار مولیان اغا د خیتو د پاره چلګې دغه بسمی بسمی کی اقیدو ته خراب کی عزت ورته خراب کی معلو ته نیوالی اخرت ورته تبا کی دنیا ورته تبا کی بسمی بسمی کی او تحوی به ریه دلته کوه تحوی دلته تحوی, تحوی په معنا د غرزې دو یا راو غرزاو به د لره ریو هوا می مکان صحیح د زې جوور کې یدا یعنی هواي ح... بوزو جوور زې کې غرزي بل مثال لاته سی ورکې دا غ مشرک تهوی په معنی چې شو تهوی په معنی د غرزولو او کله چې دغه اول باب حویا هوی په معنی د غرزیدل او کله چې دا حویا حویا يهوان شي نو بیا معنی خواهش قسند خواغه به د سیمانه ور کوي حویا يهوان لا تهنل ته د دې په دغه دویم باب باب نه ریخان دانا چې تاسو راغورځول خپل نفسونه د داسې معنی نه دا اې فاکل لما اې هر کله چې راغو جا کوم راغو ته تاسو رسولیو پیغمبر به ما په هغه مسله باندې یا په صفات سره پیغمبر د راغو چې لا ته وانفسکم چې نه پسند کوله نه خو کوله دغه مسله د پیغمبر چې کوم مسله باندې راغله یا دغه صفات د پیغمبر چې کوم صفات راغله چې د حق کلک ولاړي بیان کړي نه کوله نهخوا خاله انفو کومنو ستاسو تاسو بیا چ کړي دي تکبرتون نو ارا هم کړی داغ نه ان هم کړی دغ پیغمبر نه چې پیغمبر نه اصل خو دا چې اصل مانا خو اس تکبرتون داره چې تاسو ځان غټ ګنلی دا ځان غټ ګنل سبب ګې د ان کار ان کار ولی کوي ااز ولی کوي چې ځان غټو ړي چې دا اوس مونږ ته خبرې کوي دا ب اوس مونږ هاک مسه ځان غټ ګنل د وجه دوی د پیغمبر نه د خوښوي یا د پیغمبر, و بیانی دا دا پیغمبر بیانی دا دا و او ته حکمه مساله دوی ځان غټ غنی خا اوس موږ نه پويګو ته پويګې په حکمه مساله باندې ورې د از موږ شیخ خان یوم په حکمه مساله نه پويګې ته پويګې حکمه مساله باندې نو د پیغمبر ته د مساله بیانې د دوی خوښ نه شي ته دوی نه وسونو خوښ نه شي په دې وجوه مان انکار کړي د پیغمبرانو نه حدیث کې رازي نبی فرمای وي الکیس من دان نفس او خيار کغه انسان ده چی اغاخ نفس لان دکو اغاخ پل خواهش لان دکو و عمله بعد الموت او عمل کھی اغا جون دا پارا د اغا نه دا مرگ نپست دے احب دل کو او هاق جون دا پار عمل کھی چی اغا مرگ نبات دے و الاجزو من تبع نفسه هو ہواها کمکل انسان اغا ده کمزور انسان اغا ده چی خپل نفس د خپل خواهش تابع کی چی خواهش تاور طوی بس اغا کھی دا خ تابیدار دے وس وتمن اللہ او ارزوگان ساتید اللہ نا چې من الله خو مې ربانه دے الله خو ما جنت لبوزی او خیر دغه نه ون خو انسان نکیږي انسان خو خیر پیغمبران ته نشيږي او پیغمبران دی او لوې خلق دی موږ غوړې ګناګاری موږ چته نوې پلار منتلې شو وتمن اللہ او ارزوگان کوي بيد اللہ نا امیدونه کوي بيد اللہ نا چې موږ الله او غفور رحیم دی الله ماف کی موږ الله بو خیر دغه الله وی چې موږ زو بس دغه کافی ده خيره میرات می رات کو حج ل کال په کال سمريله اندغه بسته اندغه زموږ جنت سبب ګرځي تم نه غاني کوي بيد الله وي څوک دي کومه کړله دا ټول نه انسان دي چ خپل نفس له خواهش طبيقي بل حديث کرا دي نبي اسلام فرمای لا يؤمن احدكم استاسنا ترغيو ترغيب ور یو کس ایمان والا نه دي يتاسنا یو کس ترغيب پور ایمان والا نشي کېدله حتى يكون هواه طبعا لما جئت به حتی یکوونه هوا طبعا ل ماجی بی تردي پوه چې دغه خواش تاب شي دغه کتاب چې زه پې راغلی یم پ غمر په کوون کتاب سر راغلی آ سر راغلی که نه حدیث د حدې رادي سره تاسو, را تاسو ترغې ایمان والا نهشه کدللی ترتو چې تاسو دغه کتاب تاببی نه شي چې دغه کتاب سر راغلی یم خپل ننفس د ققرآ تابع نه کوئ یو خبره بهغا زمونږړه غواړي یا به نه غواړي خوتهغ منې دی ته ویل کېږي مسلمانی دی ته ویل کېږوره مسلمان چا ته کېږي تاببعدار ته تا. اسلام څه مطلب ده ان هر دین چې هرکې انسان تابع وي د الله او د الله د پیغمبر د الله د کتاب او د او د پیغمبر د سنتو په وسیله نو تر هغه انسان مسلمان کې دی نشي ته تو چې خپل ځان تابع نه کوي قران, قرآن تا سنتو ته په خپل خواهش تابع نه کوي قران سنت او سنت او سوره جاسیه کې بیا الله خواهش ته اله ویل دی افر تهې تهه الله هو هوا هو وي نه قسان چې خپل خواشي خپل اللهه ګزه ولی دی من قمتتی شي لا اللهه نشته د الله الله نه بغیر بلچوک واللهوي دا کوم خلک چې د خواشطبي دي دااصل کې د د خواش بندگان دي دغه خواش د دوی الله دی پوه شو نو اف لمه هرر کله چې جا کوم راغلی تا اوته رسورو نیو پیغامبر بیما پاغه مسلهباندي لا تهان فکومه چې نهخواښ رو ستاسو نه پس سند کوي روونه ستاسو هغه مساالله نوزهکم استک برمه تاسو ځانه غټ وګلو کارو ان غټ وګړلو مع نه د خلته ما سر کېشهه تاسو ان کار وکر دغ نه دغ پیغمبر نهوللی چاغه ممسه ستاسو غخوانو وه چاغ به کوله په فریکن نه نو جن کوله به هم ی دلته ګوره دا فریکن کې داافانانه ده دا به محضووف باندې داخله ده او دا فریکن پخپل مفعول ده دی کیکه شي و کوي دا فریکن پخپل خپله چ ش مفرول او دا فاچ د دا په یو ف محضووفې د داخل دی مخک یو یل حضف دی او هغه فیل چ ش ضبطتون د ضپتون خپل فعلیل ده چې د دلته د فریکن نه مخکې پړ دی حظف دی ف ضبطتون فریکن تاسو در کوله وړله او دا که ضپتون چ فعل دی او دی ده پر مفهول حضف ده کذبتم فریقن دسی مانا برا شی کذبتم فریقن کذبتم فریقن کذبتم فریقن کذبتو فریقن دا دی زکر دا دا پر تکرار راوڑو یعنی اول کی فیل سکا حضف کو او دا اروز تی مفهول سکا حضف کو چی دی کی تکرار پیدا شي امام مدارک تفسیر مدارک کی پدیزه کداغا وضاحت کرده ره لکه څنګه چې په پوسو کې نه لږم غزم خلاصو کنه په دې اړه م نه کيده باندې ګوره د افریقان چې ده مفعول ده مفعول خپل نه راځي کنه هوانه نه دې لپاره فیل پکار ده مفعول موږ او انګلیش کې اوبجیکټ او فیل موږ سبجیکټ ته ویو په انګلیش کې نو د افاشه ده د دې لاندی په کې نه نه اغه سبجیکټ یا فیل اغه حذف ده اغه فیل چی شه ق کذبتم فکذبتم مختلف فعل چې جن... دا پټ دی نو معنا څنګه شو فکذبتم فريقا د دروجن د دروجن کول تاسو یو وډله د غزان کلام شو به دا کذبتم چی دی زکه دا فريقن چې مفعول... دا کذبتم د پاره مفعول نشي ګرځدلې ښه مفعول چی دی ان مفعول د اوبجیکټ نه مخک سبجیکټ نشي راتله د مفعول نه مخک فعل نشي راتله په دې وجه دا کذبتم چې دا ورستنه د فريقن د پاره غنشي کېدلې فعل بلکه د فریکن یل چېه په د فاقی پټ دی او دا ضبتون دپاره ځانه مفول پر دی نه ناس شوه فکه ضتون فریکن ضبتون فریکن ف ضتون فریکن ضبتون فریکن درژ کوله به تاسو وړله درژ کوله به تاسو وړله درژ کوله به تاسو وړله درجن کوله به تا وړله طلب یو یو وخت نه په د سوو کالو چې په زګونو دي تاسو همشه یو یوه نو پیغمبر دوه در جن کړي ته مطلب تاسو نه ده منل چې د پیغمبر تم ویل دي زکه دغه دغه سه دغه کلام زکه د سراوړو د عربی کمال ده قرآن کمال ده به خاص کله د کرام د سراوړو چې ګوره یو جمله ویل او جمله کینن الله تکرار راوسته ده بیا خپل هغه عربی دان څوک دي عربی چې پوی هغه په دې باندې پوی مخکې چې داول الله دسي کار کړي دي امام مداري کوي دادي د پار کړي دي چې تکرار ده په دې کې د جنور ودی موي چله ده کار د چیکړې یو وځه په کې دا دا الله د تکرار د پر راوړې نه یني دروجن کوله بتاس یو وډلا دروجن کوله بتاس یو وډلا دروجن کوله بتاس یو وډلا دروجن کوله بتاس یو وډلا هر پیغمبر بچي هر زمانه کې راغو تاسو به دروجن کوو هر پیغمبر بچي هر زمانه کې راغو تاسو به دروجن کوو یو ځل نه دو ځل نه درې ځله بزرګونو ځله تاسو پیغمبران دروجن کړی دی و فریقا تقتلون دلته مغه قاعده ده و فریقنا فریقا دلته خراب یا وره نو زه اغه مغه قیمته لغوازي هي دا فریقن مفعول ده او فعل پکې حذف ده دا تقتلون چره دا فعل ده. خو مفعول حذف ده دا فریقن د تقتلون لپاره مفعول نشي ګرځېدل نو زه کومه د فریقن لپاره ځان له فعل روباسو او تقتلون د لپاره ځان له ځان له مفعول نو ماه بهدس جوړي کاان جوړی چې تک تلوونه فرییک نه او تک تلوونه فرییک او وجل بتاسو تاسو ی وړله او وجلهتاسو ی وډله یو ل نه دوزل نه درزل نه میشم وجلی دي هممیشم بی او د شاگردان وجلې دي یو زلستا جرم نه دی چې یو زل دوزل و نو زهخیر تااس خو ټومرده کار کی دیهدس کې راض ایما اووردینمتلهله په تفسیې ماورددي کې ددي تونو لاندې یو حدیث ذکر کړی چو دی ابو زید ابن جرهنه وای چې ما د نبی اسلام په وختونه وکړه چې څونه پیغمبران وجلي د خلکو وای نبی اسلام مال جواب راکو چې یو ورځ یو یعنی یو واقعه ذکر کړی دی خلکو چې یو یو ورځ چې دوی د سحر تر ما تر گرمی پورې د رځلوې پیغمبران وجلي د رځلوې پیغمبران او پیدا خو پریده د گرمی نه بعد یعنی یو پیغمبر برا غا به ودری دو بیان بل براغه هغه ودر دوغه به وژن بل براغه تر غرمي پور درې سل پیغمبران او تو درې بیان لا دی وجلي دي به د غرمينه ورستا یو سل دولس د پیغمبرانو شاګردان چا پیغمبرانو ایمان راوړیو د غرمينه تر ماخام پور یو سل دولسه شاگردان شاګردان وجلي دي ټول چوشو یو سل پینزه پنځوس حق پرست وجلي په یو رس کې دا پر زګون کال کې بده تون وجلي پر سبون کال کې بده نه مسلک الاده سي كلام راوړو چاې پول ټول زمانه هغه کړه راته وکړه او ان ففریقن کذبتم ان کذبتم فریقن کذبتم فریقن کذبتم فریقن کذبتم فریقن تقتلون فریقن قتلتم فریقن قتلتم فریقن قتلتم فریقن دوجن کوله بتا سو وړلا دوجن کوله بتا سو وړلا او وجل بتا سو وړلا وجل ومه وړلا وَكَالُ وَكَالُ وَزَجَرُ وَكَالُ اَوَيْدَامُونَ دَا يَهُودَ دَا بَنِ إسرَيْلِ كَلُوبُونَ زَمَنْجَرُونَ غُلْفُونَ غُلْفَ كَلَ اغلاف نشي نو مانا ورکی پرده او كَلَ غِلاف نشي نو مانا ورکی دکه یعنی دوکس مخک دي په یودو کې او ننس په انسانانو کې دوکس مخک وي یو میانوي علیمانوي او یو امیان وي نو چې کله د پرده معانه والی مماه امیان امیان شووي و کاو او وای د امیان په یودو کې ی ننس م سامانانو کې چامیان دي دلته خو یود مرا د مون موسامانزه کاخلو چې چې من دا ش را شي زمون امیان دا شي ن انووسات د یودو غونت نه شي او وای د امیان و اکلوب نظام منونه غلفنه پردکی دی ی رستا په خبر نه پویګو تړي راجیباجي په خبره کې دا موږ نه کوملان اوريدلي دي نه کوم پیرنه موږ اوريدلي دي موږ نه پردکی دي زمو ماغذب ست په خبرو کار نه کوي ماغذب نه پیرسیږي دا پیغمبر اسلام تمویل او تر قیامت په قران بیان دا غلا بد خبرې کوي دا زکه قرآن خو ته بیان شوه نه ده آغا آغا او چکه څوک ته بیان ای هغه دا خبر ودا نشناخ کاری وکالو او وای امیان چکلو بونه غلف زمون جون په پردو کیدی ساب خبر نه پویګو او یا چکل د خلاف نشی ینی دک مبه مولیان ته اشاره کی وکالو او وای دا ناکار مولیان قول ماسو وای دا ناکار مولیان کدی یهود دی یوک زمونګری کلوب نا زمون جون غول فون دکتی د علم نه یاره زمون د خپل علم زمون لپاره بس ته امدا علم زمون د لپاره بس ته مونږ نن ورو مخه نوې مسالې ته مونږ ته مخه دا کوم مسالې چې مونږ ذکرې دا مسالې زمون د لپاره بس او خا ا د دوړو مانو تایید چیرې اوس رلاوې نو شو ټایم لگ دې د دوړو مانو د پردو ان د امیانو معنا د دې تایید په صورته حامم سجده ته د رښتما سي آیت کې او دغه تید چېې د د مولیانو د معې تع ده پهې مومن درتم نماییت ک دی ترتهسیپاره بیا اوورخه و کاالو او وایده امیان اولهه امیان وای د یان کلوبنا غولفون پر دهکې ستا په نه پوهږو او مولان و او وای مولیان چې کلوبونه زمونغونه غولفون ډکې د لوونه مومونږ د ستا مسری نه دي په کار م چې کوم سریز د کلي هغ وس جواب کوي الله خد دی د دې د دې د مولیان بل نا بل د ازراب دی دا طلب نا نمزونه پردو کوي او نمزونه دکته د علوم نه خپه د خبره پويږي عامیان ته الله وی ترکه پرد مرد نشته خپه د خبره پويږي خپه د مسالو پويږي او مولیان او تاسو کې علوم علوم نشته جاهله یې پوه شي په هیڅ بل لیکن بلکه لانهم الله پلانت کړي دوی الله دا لا پلانت کړي چې د څه خبرې کوي دا لا پلانت کړي چې په قران باندې ځان نه پوي کول غواړي او قران نه بیانول غواړي دا پتا سومندله لعنت لا دي اصل کې بلله نه هم الله او بلکې پلانت کوړ دوی ل راله ولې پرانت کو دي او سبب مځ کار کوي بیا کوفره مه په سبب د کوفر د دوی په سبب د ان د دوی دو دو چې نه کار کوي د غ ان کار د دوی وای چې مونږه پردهې ستا به خبره نه پوږو غ ان د جه نه چېقرآ نه ان کوي دوی وای چې مونږه مونږه پپلی ممس د پپه ستا مسوره ور شته نو ف کلیله ما یؤمنونه. روډیر لک پلګو کې لگ هاغ دې چې ایمان راوړي د امنګ معنا وله کړ چې ډیر لک پلګو کې لگ ځکه چې فقللن ماده د قلت یو او تنوین دا کللن دا دوه زبرونه اخره کې دا, دا دا نور تاکید شو ینی لک پلګو کې او دا ما چې دا نورم تاکید شو لک پلګو کې لگ او ایمنون کې دا وونه جمع دا ځکه موږ معنا وکړه چې همیشه خو یو خو پرست لګوي بیا دی, دی, دی د نی مسامانان لگوي او بیا په د ځکه و میلیاردو کې د یو میلیارد خو ل دی که نه نور مضبونونه والا دي او د یو میلیار سره پاسه مسامانان دي دا خو, دا و خو د میلیارد د په ننسبت لږ شوکن نه بیا په د یو میلیارد سره پاسو کې په پا دویوکې بیا ډیر لک خلک دي چې قرآ منی در لږ خلک دی, دی چې ایمان والا دي چې ایمانې د قرران سره برابر دی. اغه رقم ایمان دې چې کوم قران کې تشریح شوی دی ځکه څنګه وناوکړه فقلیلنه وړیرل پلګو کې لګ ما هغه خلک دي یومنونه چې قران باندې ایمان راوړي یا د قران په دمسلو باندې ایمان راوړي اکثریت خلک انکار کوي او ملته خلک شوی ويره جمهور پوصي بچي چې چیرته اکثریت نه اکثریت پوصي بچي موږ اکثریت پوصي مزه حق په لاړشه هغه حق یو سره وي یو په چې اکبرستي هغه سلو په مزه چې سره حق نه ودا چلورم خطابه په دې چلورم خطاب کې الله اند دوی پلیتی بیان کړه چې انکار هوم من انبیاء سابقین د دوی پلیت خلکو چې دوی د پخوانو انبیاء ومن انکار کړي دي ولقد اعطينا موسى الكتاب او په دقیق سره ورکه او مونږ موسی عليه ته کتاب وکفینا او ور پسي او مونږه من بعد او ور پسي من بعد پس د موسی عليه السلام نبی رسول نور پیغمبران واعطینا او ور او مونږه ایب مریم ایسه عليه السلام تزویید مریم ایسه عليه السلام زوی د مریم بیتا البینات واضیه دلائل د توحید واید ناو او مضبوط کړي او موږ د ایصال اسلام بیروهل قدوس په جبريل امين سره عليه السلام افکل نه هر کړي چې جا کوم راغلي را تاسو رسولي پیغمبر به ما پاغه مساله باندي لا ته وا چې نه پسند کوله یا نه خو کوله ان فوز کوم تاسو ودونو نو استکبار ته تاسو انکار کړي دا غوینه د قبر د وژنه د استکبار د د ځان د غړ غنول د وژنه فف ففريقا کذبتمه کذبتمه نو, با... نو دروجن کولا با تاسو یو دل دروجن کولا تاسو یو دل و فریقن تقتلون او و و تاسو یو دل تاسو یو دل و کالو او و ای دوی کلوبونا و ای آمیان چه کلوبونا زمانجون غلفونا پا پردکی دی ستا پا خبر نپوی گو و او وای ای دا مول्याने دا اولمای سو د ناکار مول्याने چې کلوبونه زمونږونه غولپونه دکد علم نه دي تاسو مولا زو مزرت نشته ستا مسلو له الله جواب کوي چې بل نه نه بلکې لا انهم الله نه زونه پردو کې دي او نه زونه دکد علم نه دي بلکې لا انهم پلانت کړي دوی لا الله کوفر پهسبب د ان کار د دوی د دو چې ان کار کوې د توهید نه ان کار کوئ دقرآ نه د سناتونونه د ان کار د وژ نه دوی دغه دقرآ مسله پخ لږږي. فیله مایو امینونه ډیر لک په لغو کې لګه دی چې ایمان راړی د ل په کتاب باند